Joo, tervetuloa taas kuulolle Kattiradiossa Kehräillään täällä Tallinnassa ja mikä meidän on Kehräillessä, kun täällä Kassikohvik-nurrissa on tämä meidän pieni studio, jossa me teemme tätä ohjelmaa. Ja toista Kehräämisestä aika hauska juttu, kun mä käytän aina samaa taksokuski, joka tuo mut tänne. Sitten hän kysyy multa aina, että mihinkä tänään mennään takas. Tänään lähet nurruma.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 Haapsalun kautta Tallinnaan <tapaa> ja Eija ei joka on ollut meillä aikaisemmin. että Kohta alatte olla Eija ja Sirpa niin Vaki Kalustoa Kattiradiossa. Kiitos. Mutta <tapaa> <tapaa> <-apaa> Miira, niin kaikille tervetuloa. Miira, kerrotko sinä vähän tätä Sun hommaa ja mitä sä haluat itse asiassa kertoa? No, mistähän sitä aloittaisi pitkän tarinan? Aloitetaanko vaikka siitä, että olen ollut alunperin yliopisto-opiskelija Jyväskylän yliopistolla. Ja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 mutta myöhemmin sitten myöhemmin opiskelen opiskelin ihan päätoimiseksi eläinten kouluttajaksi eli ensin yksityisellä puolella opintoja ja sitten eläinten koulutteen ammattitutkinnon ja nykyään sitten ihan päätyökseni olen eläinten kouluttaja Koutan pääasiassa koirakursseja, mutta myös kissa asiakkaita. Niin tästä aiheestahan meillä onkin tarkoitus tänään keskustella että tuota Miira tulee tänne kertomaan että kuinka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 Onko teillä kokemusta toisilla mitään näistä kouluttamisista? Niin. Mulla ei itse itsenäinen kissan kouluttamiset, mutta sen verran että tunnen viiran siitä, että kun mulla oli meidän edessä mennyt karlakoira, joka tuli Tallinnasta. Oli kuin ihmisen mieli, mutta me käytiin kuitenkin siellä sitten räherollakoulussa. Eli tässä renmikoulutuksessa ja sitten Karla pelkäsi myöskin mustia koiria, ja niin me käytiin siellä kouluttamassa ja niin opettelemassa, ja Ira oli siellä auttamassa. Omakissani on niin, että hän opettanut siitä, minun kissaa, mutta yksi leikki koiraa. Eli kun hän lähettää pientä luuta tai tällaista, niin hän tuo sitä kovasti ja istuu vieressä ja on tyytyväinen, ja se on meidän leikki. No niin, Sirpa oli. tuommoinen kokemus, ja mitä se uloliikimme?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 Pentuiällä jo sen oikean materiaalin, mihin tehdään tarpeet. Eli esimerkiksi vaikkapa kun meillä oli rekkureskujen pentue pentuehoidossa, niin meillä siellä pentuhuoneessa oli joka ikisessä nurkassa hiekkalaatikko alkuun, että ne oppi tekemään oikeaan paikkaan tarpeet ja sitten niitä tietenkin vähennettiin. Eskissä opii aika nopeasti. Jos ihan pienenä pistetään, pistetään hiekkalaatikolle, niin se oppii sen.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 Mites Axel tot... <lopituksella> Aksel ee, pissaa kyllä ihan, ihan laatikkoon niinku pitääkin, mutta Aksel on nähtävästi ollut ulkokissa ja tuota, hän pyytää hirvesti ulos, mutta sitten hän menee olohuoneeseen ja kakkaa lattiolle. <lopituksella> Mitäs mä teen sille?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 Niin suojaa saan paikkaan, kaivaa todella huolella montun ja sitten vielä huolellisemmin peittelee sen. Et se on oikeasti iso, tärkeä prosessi käydä tekemässä ne tarpeet. Se <lampaa> on huvittava Jos <lampaa> <Seunatan kanssa. lampaa> mietitään se, että ei mä oikein semmoisella hiekkalaatikolla edes saada niin hyvää ratkaisua. Ja jos on se ollut vielä alunperin ulkokissa, niin ei mikään ihme. Ei mikään ihme. hän tekee kyllä ja se on ihan sama tekevä, että onko siellä mitään. Mitään paperia tai hiekkaa tai mitä tahansa, niin kyllä käy, käy pipalla.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 Ja sieltä se siirrettiin sitten Tallinnan varjopaikkaan, josta mä sitten toin sen ää, Helenalle. Et mä niin kuin yhtään en ihmettele sitä, että se kissa tekee tarpeensa. Koska siellä jossa se oli, niillä ei ollut minkään näköisiä hiekkalaatikoita. Siellä oli henkisesti erittäin sairas rouva, joka oli kerännyt itselleen yli 200 kissaa semmoiseen vanhaan pioneeriin.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 Emä on sieltä ja, ja Akselin kohdalla on se sama, mutta Akselista mä olen ajatellut niin, että se on joskus kunnakin ollut jonkun kotuikissa ennen kuin tää se jostakin löytänyt. Ainahan eläimen käytöksen sit tosiaan myös vaikuttaa kiinni eli sitä tiedetään, että arkuudet periytyy hyvin helposti, mutta sitten jotta saataisiin ehkästöä vaikka, että aran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 Kun ne on siellä hiekkalaatikossa, niin mä syötän niille karkkeja, siis kissan karkkeja. Kuulostaa et... oikein hyvältä. <tum> no se on 30 vuoden tulos. Mä oon tätä työtä 30 vuotta tehnyt, että mä oon niin jotain on oppinut. <tum> Varvasti paljon. <tum> Tässä välissä nyt sitten me oon innostuttu Mennään hiekkalaatikolle ja otetaan vähän musiikkia tässä. Palkitaan itseään ylevälillä. Kisu, sisu, visu, misu, neljäkissan poikaa. Pyöriskeli, leikitteli pihalla. Äiti Mirri istuskellen, katsoi leikkiänsä. Kasvojansa pestessään hän neuvoi lapsia. Lapsikullat leikkikää, mut älkää menköjää. Kevät sekä syksyjä niin vetollinen on. Äiti mirri työhön lähti pienet karvapörrit, Leikkimään he jäivät koko joukko vallaton. Saat ne kohta unhoon jää, Ja järven rantaan lyoksivat kaikki perään Kisu, sisu, visu, misu, neljä kissan poika Kohta jäällä liukkahalla alkoi temmeltää. Hetken vielä leikki kesti vekkuleitten pienten Sitten aivan yllättäen murtui alla jäi. No niin, tässä siis ihan kantapään kautta opittiin, että mitenkä ne äidin neuvot olisi tarpeen muistaa. Ja tehdäänkö sillä tavalla, että me pistetään nyt tämä ohjelma poikki. Ja seuraava ohjelma, seuraava jakso tätä Miirahelsteenin koulutusohjelmaa tulee myöhemmin. Eli tämä oli tällä erää tässä. Ja Katti Radio hiljenee. Moi!